الفتح زفر سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة الله عظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته Qa yutim mə ni'mətə hu aleykə və yəhdiyəkə sirətan müstəqimə Qa nəsrən əzizə Həqiqətən biz sənə aydın bir qələbə verdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan neymətini tamamlasın, səni düz yola yönəlsin. Və الله səna böyük bir qələbə ilə kömək etsin. Hüvə alləzi ənzələs-səkənətə fī qlubil məmininə liyəzdədü əymənəm məa əymənihim. Və lilləhi cünudu əssəməvəti və ərdə və kənəlləhu Müminlerin imanı üstüne iman artırmaq üçün onların kalbine rahatlık gönderen O'dur. Göylerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Müdriktir. Liyudxil el müminin ve el müminat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 Ələyhəm dəəyratu əsəvv Və gəzibəlləhə hələyhəm Və leğnəhəm veəəddələhəm Cəhənnəm Və səəət masyira Hem de ona göredi ki Allah özü baresinde pis fikirdə olan münafik kişi ve münafik kadınlara Müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini belaya salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. Kulillahi junudus samawati ve və yerin orduları Allahındır. Allah qüdrətlidir. Müdriktir. İnne <İyip> ersalnak şahiden ve mubşiran Həqiqətən biz səni şahid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 Və gecə gündüz Allah'ı ı tərifləyəsiniz. İnnəl-ləzīnə yubəyiğunəkə innəmə yubəyiğunəlləh Yedülləhə fəvqə eydiyhim Fəmən nəkəse <Sessizlik> fəinnəmə yənküsü ələ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ALLAHA BEYAT etmiş OLURLAR Allahın əli ONLARIN ƏLLƏRİNİN ÜSTÜNDƏDİR KİM ƏHDİNİ POZSA ANCAQ ÖZ ƏLEYHİNƏ POZMUŞLAR KİM DƏ ALLAHLA bağladığı ƏHDİNƏ SADİQ QALSA Allah ona böyük mükafat verər. Yequlu <Sessizlik> ləkmuhallafuna minələ'rabi şəğalətnə əmvalunə və əhlunə fəstəğfir lənə. Yəqulunə bi'əlsəntəhim mələisə fi qulubəhim. Qul fə mən yemliku ləkum min allahi şeyən in əradə bikum darran əv əradə bikum nəf'ə bəlkən allahu bimə tə'məlun xabirə Geri qalan bədəvlər sənə, var dövlətimiz və ailələrimiz bizi döyüşə getməkdən yayındırdı. Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə deyəcəklər. Onlar qəlbində olmayanları dilləri ilə deyirlər. De ki, əgər Allah sizə bir zərər yetirmək və ya bir xeyr vermək istəsə, onun edəcəyi işin qarşısını kim ala bilər? Xeyr, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Qalibəl rəsulü vəlmü'minunə ilə əhlihəm əbədə və ziyyinə zələike fī qlubikum və zənəntüm zənəs səv'i və Doğrusu siz ələ zənnədirdiniz ki, Peygamber ve müminlər hiç vəqt öz ailelərə qay Bu şeytan tərəfindən qəlbinizdə bəzədilmişdir. Siz pis fikrə düşüb məhvə məhcum adamlar oldunuz. O men Kim Allah'a və onun elçisinə iman gətirməzsə bilsin ki Biz kəfirlər üçün od hazırlamışıq. Qulillahi mulkus samawati vel ardi və Göylərin və yerin hökmranlığı Allah'a məxsustur. O istədiyini bağışlayır, istədiyinə də əzab verir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Seyəqulu'l-mukhallafuna izə qalaqtum ilə məğanim li Yüridunə en yübeddülü kelâmə Allah Qüllə tətəbiyunə kezəlikum qaləlləhu min qablu Feseyəqülünə bel təhsüdünəna Belkənu lə yafqəhûnə illə qalilə Siz qanimətleri götürmeye getdiyiniz zaman Seferden geri kalanlar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 Onlar çox az anlayanlardır. Qullilmukallafinə minəl-ağrabi sətüdağunə ilə qawmin uli bəsin şedidin tüqatilunəhum əv yuslimun. Fein tütiğu yu'tikumullahu əcran həsənə. Vein tətəvelləu kemə təvelləyitüm.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 O sizə ağrılı acılı bir əzab verər. Laysa <gülüyor> 'ala al-a'na haraju wa la 'ala al-a'raji haraju wa la 'ala al-mariydi haraju wa man yut'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha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 ağrılı acılı bir azap verir. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'un altında sana bey'at ederken Allah onlardan razı kaldı. Allah onların qəlbində olanı bildi, onlara mənəvi rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir zəfərlə mükafatlandırdı. Üstəlik, alacaqları çoxlu qənimətə də müvəffəq etdi. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل هذه وكف ايدي الناس عنكم وليتكون ايه للمؤمنين ويهديكم size götürəcəyiniz çox saylı qənimətlər vəd etdi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 Artık Allah onları ehate etmiştir. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle vuruşsalar, mütlek arkaya dönüp kaçarlar. Sonra da onlar özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımçı taparlar. Allahın əzəldən müəyyənləşdirdiyi qayda belədir. Sən Allahın qoyduğu qaydalarda heç vaxt bir dəyişiklik tapa bilməzsən. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله onların üzerinde qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra Məkkə vadisində onların əlini sizdən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 نات لم تعلموهم ان تقاوهم لم تعلموهم ان تقاوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمتهم من يشاء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 Allah, her şey bilir. Ləqad sədəqə Allahü, rəsuləhür rü'yə bilhəqqə Lətədhülünəl məsjidəl haramə inşəəəllləhu əmininə mühəlləqin əmininə mühəlləqinə rəusəkum və məqəssirinə la təkhafun əmininə mühəlləqinə rəusəkum və la təkhafun fə alimə duni zəlik fətəhan Allah öz elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa siz əminamanlıqla başlarınızı tıxdırmış, bəzilərinizdə saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məsküdül həramə daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq sizə yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. Huvallazi arsala rasuluhu bil İslamı bütün dinlerden üstün etsin diye öz elçisini hidayetle ve həqiqi dinle gönderen odur. Şahid kimi Allah kifayəttir. Muhammedun Resulullah <Sessizlik> Vəl-ləzīnə məəhə aləl-kuffəri rəhmə-u تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا خِتَامُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ Fəəzərəhə fəstəğlə və fəstəvə alə sūqihə yuhjibu az-zürrə aliyyə ghiyrə bîmül kuffər Və ədəlləhü alləzīnə əmenu və amilu s-salihəthi minhüm məğfirətə və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 Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir.